Chagwa fema kubaki na Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji na mtanashati wa Radio Isanganiro. Hujambo, karibu katika tarifa ya habari, tuanze kwa habari kuu. Mfumuko wa Beiza za mahitaji ya msingi ni hasara kwa raya wa Burundi. Maoni ya Fostendi kumana, kiongozo asasi pakseme, inewataka raya wa Burundi kubadili fikra. Ni baada ya viwanda brarudini na busi koko pandisha baisa vinyagi pamoja na salugi mapema mwanzoni mwa wiki hii kituo chashirikisho labiashara na viwanda inchin burundi se FCB kinapokea vema hatua ya banki kuu inayoruhusu ofisi za ubadilisha jipesa za kigeni kufungua kazi katika kipindi na wanahabari leo jumanne Olivier suguru kiongozi wa se FCB anaamini kuwa hatua hiyo itainua kipato charaia na bei za biashara kupungua. Kuna haja ya wanaume kuuazoweza wakezao kazi zinazua ingizia kipato ushuhuda wa mwanaume mmoja fundi vyatu katika mkua wa kayanza anayijuza familia yake kukaa fiti siku hizi baada ya mkewe kujifunza na kujizoweza ufundi vyatu. Jungenasi katika tarifa hii ya habari mimi ni wako omerinduwayo Fransu Kimana na tuunganisha kimitambo karibu. Isangani no. Habari kamili, mfumuko wabeyi kwa bidaza mahitaji muhimu, unawaingiza hasara wa nunuzi pamoja na raya wa Burundi wanaoishi maisha ya kubangaiza. Maoni ya Forstendi kumana mtaalam katika masuala ya uchumi na kiongozi wa asasi Paksem inayawahimiza warundi kubadili fikra na muenendo ili kufikia maendeleo endelevu anadai kuwa kuna sababu tele zinazoitaka serikali kupandisha bei za bidhaa mbalimbali miongoni mwa sababu hizo anataja bwana ndikumana kwamba uhaba wa pesa za kigeni ni mojawapo ya sababu forstandikumana amezungumza hayo baada ya viwanda vya brarudi na buseko kupandisha bei kwenye bidhaa vinazotengeneza Hatua ya Benki Kuu inayoruhusu ofisi za ubadilisha jipesa za kigeni kufungua kazi itasaidia katika kuongeza na kuimarisha uchumi wa inchi Katika kipindi kwa wanahabari leo Jumanne, Olivier Suguru kiongozi wa kituo cha Shirikisho la labi, Biashara na Viwanda nchini Burundi SEFCEBE anaamini kuwa hatua hiyo Itainua kipatu charaia na beiza biashara kupungua. Anapendekeza hata hivyo kuwepo hatu ili kukuza biashara za uvukaji mpaka katika kanda bila kusahau kutathmini kuongeza muda wakufunga mipaka. Unawendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro. Inaunguruma kutoka mjimbu jumbura kwenye masafa ya FM na ntisa nukta saba. Na kwenye mia na moja inchini kati. Hii ni tarifa ya habari. Mlipuko wa homa ya ngurue uliojidhirisha kwenye vijiji vya mirango na mushishi tarafa ya vianda katika wa bururi, umeanza kupunguza kasi. Endapo kwenye takriban ngurue mia na sabini walioambukizwa sabini na walifariki huku wengine hamsini na tisa, wakiwa walitibiwa. Habari kutoka kwenye idara ya ufugaji katika mkoa wa Bururi zinaashiria kuwa mlipuko huu haukugundulika kwenye vijiji jirani vya vijiji hivyo mkoani hapo. Tamko la Clemence Shimana, kiongozi wa idara hiyo, anayowataka wafugaji na wauzaji wanyama nyama zangurue kuendelea kuheshimisha hatua za kinga. Zilizo chukuliwa na utawala na kusaidia ili homa hiyo ya mafuwa ya ngurue isiendele kuzaga kote mkowani. Habari hii ya zeno nzambimana inaletwa kwako na Romwald niyo ya bivuze. Takuimu nazo tolewa na idara ya mazingira kilimu na ufugaji zinaonyesha kuwa jumu na ngurue 76 diwa walifariki kufuatia mulipuku wa huma ya ngurue ya Kiafrika ilio vami ya wa vijiji, milango na mushishi, tarafani vya Ugonjwa huo ulianza kutokea mwishioni muamwezi sipotemba mwaka huu. Kaya 42 diizo tayari zimetambulika kuwa na ngurue wale wa ambukizwa. Alicha ya hayo. Afisa Ufugaji mkuuani buruli analeza kuwa ugonjwa wenyewe umeanza kupongua tangu kufamika kwaki. Kremang Neshimana anatoa mufano kuwa kwa nguruwe miyamoja sabini. Wariwa ambukizwa tayari hamsina tisa wamitibiwa na kupona huko theathine watano wakiendelea kupewa matibabu. Haitha visa vipya ni vichache kwa sababu. Juma lilo pita kulithibitika 36 tu na nguruwe ishina na wawiri miongoni mwa hao wakiwa wamepona Hayo na jiri wakati mapema kutukia kwa ugonjwa huo Nguruwe wapatao miyamoja ndani ya wikimoja ndio walikuwa wakithibitika kufatuka na homa hiyo Haitha hakuna kijiji kingine kuna kulipotiwa visa vya malazi hayo aendelea kuhakikisha bwana nishimana anaomba kuyendelea kuheshimu hatua waza kuthibiti kusambaa kwa ugonjwa huo Hatua hizo ni kama marufuku ya kuchinja kura nyama ya ngurue pamoja na kusitisha mzunguko wa mifugo hiyo. Aitha anaomba wafugaji husogilia wa ganga wa mifugo mara wanapa una daliri za ugonjwa kama huo. Leo isanganiro, ni kiboko yao? Bala, bala kabisa. Wanawake wanawishi vijijini, wanaileza kuwa miongoni mwachanga motos na zoakumba kwa sasa Ni kuendelea kushudia baadhi ya wanawake wenzio wakiendelea kufanyua unyanyasaji wakijinsia hasa kwa kubakwa huku wengine wakibebeswa mimba wasizo tarajia. Tamuko la muakilishi wa wanawake leo jumanune karkasherehe za siku ya wanawake wavijijini duniani huko mgini gitega. Sabina Nichizanie anawatakia wanawake wa vijijini kutengenezewa visima vya kuhifadia magi ya kumuagilia bustani za nyumbani. Kuna haja ya wanaume kuwasaidia wake zao kwa kuwafundisha kazi za mikono zinazoaangizie kipato ili waweze kuchangia katika maendeleo ya kaya zao. Maoni ya mwanaume mmoja fundi viatu katika mji wa Kayanza aliyemuendelea uh, aliyemuendeleza mkewe kwa kumzoea biashara Seleni Selenii Ndaisaba mratibu katika kituo cha maendeleo ya familia na jamii mkoa ni Kayanza. Anaamini kuwa kujishogulisha kwa wanawake ili kuzingiza ili kuzingizia kipato familia zao kutawafanya waheshimike na wakubalike kwa waume zao. Jambo ambalo anadani kuwa litapunguza unyanyasaji wa kijinsia didi yao. Patrick Nsangiumva ana ripoti kamili. Jive na anafanya kazi ya kushona viatu karibu na zahanati ya kayanza. Mwanaume huyo anathibiti kwamba kazi hiyo inamusaidia sana kukithi baadhi ya maitaji ya kila siku. Jive na ndaishimi anaireza pia kwamba kazi hiyo ya kushona viatu Alifundisha na mukewe kwa lengo la kumufanya na ya saidie katika maendeleo ya familia yao. Haitha, watu hawa nasema kuwa kosefu wa wanja kazi na kosefu wa vifa ni baadhi ya changamoto kubwa zinazo kazi yao huku wa kiumba usaidizi kwa kila awe zaavyo. Izele konsilia huyo mama mfanya kazi za kushona viatu kwa njima kaa umaku ya kayanza Anasema kwamba anafurahia kazi hiyo kwani umusaidia kipato chakukithi maitaji mwenyewe Bila hataya kutegemea mumewe Mama huyo anatolea wito akina mama wengine ambao haja changamukia kazi zinazo ingiza kipato Kutafuta kazi mbalimbali za kufanya waendeleze familia zao Justine kome za dusabe mushauli wa governor anayusika na mambo ya feather Asema kuwa katika wongozi wa wanapokea kwa mikono mewiri jam hilo la kuwa kina mama wa leo si kama wale wa zamani ambao walikuwa wanategemea sana wanaume kauli moja na Selenia Ndai sawa kiongozi wa idara inayoshughulikia maendeleo ya familia na jamii mkoa ni Kayanza huyo kwa niaba yake anaona kwamba kina mama wakishughulikia kazi zinazo ingiza kipato katika familia zao lazima na unyanyasaji wanaofanyiwa utapunguka kamwe nikilipoti kutoka Kayanza Patrick Sengivu kwa niaba ya Radio Isangany Habari zaki mataifa. Bamako, walinda amani wawili wa ujumbe wa umoja wa mataifa nchini mali, Minusma, Wamewawa na wengine wane kujeruhiwa wa ya siku ya jana jumatatu katika mlipuko wakilipuzi kilichotegwa aridini kaskazini muanchihio. Minusma imesema kwenye kurasawaki wa Twitter. Wanajeshi hao wali uwawa wakati gari lao lilipoka kilipuzi wakati wadoria ya kutegua mabomu huko tasil, Tesalit katika mkua wa Kidal. minosma imeongeza. Wanajeshi hao walikuwa sehemu ya kikosi minosma katika kutoka Chad amesema afisa wakambi ya minosma huko Kidal ambaye Hakutaka jina jinala kelitajwe Vilipuzi vilivyoboreshwa IED Vimesababisha vifo vya walinda amani Sabina wane Tangu kuanza kwa misheni Munamo isherini kuminatatu Kulingana na minusma Mali imeendelea kukumbwa Na mashambulizi ya wanajihadi Na aina nyingine nyingi za hasia Tangu mwaka wa elfu mbili na Na hatimaye Hartum. Mzozo waki kabila katika jimbo la Blue Nile nchini Sudan, Kwenye mpaka na Ethiopia umewa watu kumina watatu katika kipindi cha siku nune. Kulingana na ripoti mpya iliochapishwa na umoja wa mataifa siku ya jumatatu. Mapigano hayo ya wiki ilio pita, huko Ward Al Mahi. Kati ya watu wa kabila la hausa na makabila hasimu likiwe molile la hamaji pia yalisababisha watu ishinaone kujeruhiwa. Wakati watu f na miambili wamekimbia makazi yao kutokana na mzozo na wamepata kimbilio shuleni unaongeza umoja wa mataifa hali bado ni ya wasiwasi na haitabiriki vurugu bado zinaendelea kiongozi wa kabila la hausa Mohamed Nureddin ameliambia shirika la habari la AFP kwa njia ya simu Mohamed Nureddin amebaini kwamba ghasia zilizuka kwa sababu ya mauaji ya mkulima kutoka kabila la hausa mmoja wa mataifa kwa upande wake Umebaini kwamba ni mauaji ya watu wawili kutoka jamii ya hamaaji kwa sababu ya mzozo wa arithi. Swala la upatikanaji wa arithi ni nyeti sana. Nchi ni Sudan, mojawapo mojawapo ya nchi masikini zaidi duniani ambapo kilimo na mifugo vinawakilisha wakilisha asri 143 ya gira na 30 na 30% ya pato la taifa. Habari zote hizi ni kwa mujibu ni kwa mujibu wa RFI Kiswahili. Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari mchana huu mpenzi msikilizaji. Asante kwa kuwasili. Kwa niaba ya wote waliosikika Romwald Niyabivuze pamoja na Patrick Nsangiyumva. Mimi ni Omar Ndwayo. Shukrani pia kwa Francois Akimana ambaye amewezesha sauti yangu kusikika hewani. Kiufundi. Bye.